Garrix en Afrojack se Turn Up The Speakers sê vir jou, dis tyd vir wat nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteit te beplan. En ek is William Minnick. Nog een week het voorbij gegaan en herfst het aangebreek. Dis weer satrag en die vraag op amalse lippe is, wat nou? Dis nou, wat nou, nadat die gras gesnij is natuurlijk. Dis hoe kom ek hier is om jou te help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteit te beplan. So gaan maak ontbijt en trek jou dagboek en pen nader en kom keiersam met my, en ek help jou om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan. Terwyl dit doen, kan ek vir jou verbok van Blerkse Lemoene en Ricky Glicias en Nicole Schoetsinger met Heartbeat en Tattoo met Not Gonna Get Us speel. Daar is een nieuwe boer op die dorp, Siedra Katierokkies sport. Se f eef toe vif die opgeroeste vaart Se van trekkerij En in die kroeg beklaai. En ek wens ek kon Van haar boerderij kry En ons kreeg Weis my jou limoene Of jou boerpampoene Ons hoog graag aan dit voel Of jou kaal gaat paskus Of die die moeite waard is Ek sal het definitief moet proef. Ons die botels kaf gedrag Die spioen met nieuwe kracht Die hane het beginne blag soos in die lang gras leeg en wacht. Aan die pierpoed tot by die stoor, toe jou op die oor, hoe haal sy oor. Toe het weer sien, staan sy voor my, met algeweer gerig op my. En ons kreeg bys my jou lu.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 m'n broe. <laughs> Lekker namoene en een perikie. Het was Bok van Blerkse Lemoene en Enrique Inglesias en Nicole Soetsinger met Heartbeat en Tatoe met Not Gonna Get Us. En ek is William Minnick met Wat Nou, waar ek jou help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteit te beplan. So we het tyd om te gaan kyk na wat die weer gaan doen, want die mens moet toch weet of jy baie kleren of min kleren gaan aanhe, en of jy binnemeers of buitemeers gaan verkeer. En ons gaan kyk soma wat aangaan daar in die ooskaap, en die ooskaap kry baie nodige reen, Hier die hele naweek. Temperatuur, Bishu 17, 17 en 24. Gramstad 17, 17 en 25. Port Elizabeth 19, 19 en 22. Queenstown 19, 17 en 24. En Uitenhaag 18, 18 en 24. Ek gaan keir ons bykie in die vrystaat. Die vrystaat is daar ook een klomp reen wat hulle nodig het en siende dat die herfst nou aangebreek het, betekende dat die Vrystaat en die Transvaalse somerreenval nou tot die einde gaan kom en hulle weer so'n droe tijdperkje gaan beleef. En daar so gaan vandag Bloemfontein en Bochebello reen kry, morgen het Bloemfontein weer alleen reen en dan maandag het die hele Vrystaat reen. Temperatieren, Bloemfontein 29, 29 en 21, Bochebello 28, 28 en 20, Kroonstad, 28, 29 en 24, Virginia, 29, 30 en 22 en welkom met al die cirkels 29, 29 en 21. Dan gaan ons oor na Gauteng provinsie en morgen het net Pretoria nie reen nie en Tembisa het ook nie reen morgen nie, maar maandag het die hele, hele Gauteng reen. Temperatuur, Benoni, 24, 25 en 22, Johannesburg, 23, 24 en 21, Pretoria, 26, 28 en 25, Soweto, 24, 25 en 22, en Tembisa, 24, 28 en 23. KwaZulu Natal, vandag het net vrijheid reen dan KwaZulu Natal, morgen het die hele KwaZulu Natal reen, en maandag is het Nieuwkastel, Pieter Maritsburg en vrijheid wat reen het. Temperatuur, Durban, 26, 27 en 26. Newcastle, 28, 27 en 26. Pieter Maritsburg, 27, 25 en 26. Richards Bay, 28, 26 en 27 en Vryheid, 27, 24 en 22. Lampopo provincie, vandag het Polokwani soe 2 drippels reen, en morgen is het Polokwani en Warmbad wat soe drie drippels reen gaan kry. Temperatuurde, Louis Trigaard, 27, 28 en 24. Mokopani, 29, 31 en 30. Palaborwa, 30, 32 en 28. Polokwani, 27, 29 en 27. En Warmbad, 31, 32 en 29. Mpumalanga provincie. Morgen het die hele Mpumalanga provincie reen, en maandag amper jylle, Pumalanga behalwe Nelspreid, het net so bewolktheid daar oor hulle op maandag. Temperatuur Betel 22, 26 en 23. In Balensle 23, 26 en 23. Middelburg 23, 27 en 26. Nelspreid 28, 27 en 25. En Witbank 23, 25 en 25. Dan die Noordkaap, en die Noordkaap krijg ook baie nodige reen die naweek. Vandag is het Kimberley en Warrington se beerd, en dan morgen is het Koolsberg en Kimberley, wat so padruples reen krijg, en dan maandag is het Koolsberg, de Aar, Kimberley en Warrenton. wat reen krijg. Dit is net Uppington waar die son like my gaan skyn die naweek asof hy betaal word. Temperatuur Koolsberg 29, 28 en 24, De Aar 29, 30 en 25. Kimberley 28, 31 en 24. Appington 32, 26 en 28. En Warrenton 29, 31 en 25. Dan Noordwest Provincie. More het ook nie reen. En maandag het die hele Noordwest behalwe Rustenburg reen. Temperatuur, Brits, 28, 30 en 28. Klerksdorp, 29, 30 en 25. Mabatu, 29, 30 en 26. ook Oeknie, 29, 30 en 25. Potjofstroom, 29, 28, 24 en Rustenburg, 28, 30 en 26. En dan die laaste man in die minste nie, is Kaapstad, waar Mora, George, gaan reen hee, en maandag gaan woester so twee druppels reen kry. Temperatuur Kaapstad 21, 23 en 20, wat lekker temperatuur is daar vir die fietsrijers, George 20, 18 en 22, Noorderperl 26, 25 en 25, en woester 24, 24 en 21, en dit dan wat die weer aan betref vir die naweek. So, daar is het tyd, dat ons gaan kyk na wat by die motorfiets en motorsportgeestdriftigers se wereld aangaan. En ons begin soma by die bikers rally en is Evert Swart by Hart Peerspoort Holiday Resort. En die venue is by Hart Peerspoort Holiday Resort van gistraf die 8ste tot die 10de maart. Vooraf inskrywings is 200 rand en op die dag inskrywings is 220 rand. Daar die Hart Peerspoort Holiday Resort. Dan Rhino Riders Mark and Joel. Dis by Mark and Joel wat Sodwana by, 8 tot 10 maart, vanaf 2 uur, en dan sluit die hekke om 1800 uur. So as jy wil inwees, moet jy voor 1800 uur inwees, want dan gaan die hekke sluit, niemand gaan meer toegelaat word hier, so die partijkie aan die binnenkant kan begin en aangaan. Vooraf inskrywing, 150 rand, met die badge, dan hulle hier so, rhino pis, ek vermoed dit seker maar een bier, en kampeerplek is ingesluid by die 150 rand. As jy net vir die dag wil inkom, 100 rand met a badge en a lucky draw kaarkie. Hy sê, daar gaan prijse wees vir die grootste verteenwoordige klap, en daar gaan nou ook halfseke spot prijses wees. As kos en alcohol beskikbaar in die koolo box, word net by die kampeerplek toegelaat. En daar is heel DJ wat muziek gaan maak. Dan die No Rules Impala Rally, dis ook by die hardpeerspoort resort, en ek hoop Ewert Zwart die uh, meng nie in so nie, dit kan daal ek so een uh, uh, bieke die dinge lekker vierig maak, dit is ook van die 8e tot die 10e maart, daar is tallekies, vir die grootste klap, en dan is daar een markies tent, en dit is die No Rules Motorcycle Klap, wat dit aanbied. Dan die Inland Motocross Championships, dit is op die 9e maart by Capricorn Racing Klap, en dit is motocross op sy beste, so as jy deelneem aan die nationale toernooi, wat ek dink gaan 7 wet renne, uh, hierdie ene is vandag op die 9e, maar die Inland Motocross Championship, by Capricorn Racing Club, so as jy in Motocross kus is, kan jy daar gaan kyk. Dan die 10e Innocent Victims Snyk Run, dit is vandag plaas, vanaf 6.30 die ochend, en het begin by die dros in Middelburg. So 100 rand per persoon, en sluit die metaal badge en ontbuit in. En dan is hy van so ongeveer 200 km. en soos hy kan aflui, gaan die geld vir die bewaring van slange. Dan 2019 Ghost Riders MC in Uitenhaag. Vind vandaag plaas om 10 uur, is by Blue Water Bay, Surf, Lifesaving Club in Uitenhaag. Praai pakke en muziek en speciale kroegpryse is beskikbaar. En dan is het ook die tweede jaarlikse scavenger hand wat hy gaan aanbiedt. Tachtig rand sluit n metaal badge, a warsrol en shooters in. An die Centurions Pokerrand 2019. Sien neende maart om tien uur by Centurions Motorcycle Clubhouse, Shakespearestraat van der Beilpark. Sestig rand met een metaal badge vir toegang. Kos en drank is te koop en DJ Ben sal sorg daar vir die muziek. Dan die foreigner Motorcycle Club, Fall Day Joel vind van dag plaas om 1900 uur by die Calani Hotel van der Beilpark. Kiek as ons 2 2 vandag in van der Beilpark. Ek hoop ook nie hulle ontmoet mekaar dalk, dat het in een vierige spiliekie ontaart. 80 rand per persoon met metaal badge en gratis poikie kos. DJ en prijse en dan is hy ook kos beskikbaar sovel as een kontant kroeg. In die Industrial Robbers MCC Drug Awareness vind plaas die 9e maart om 10 uur by Pola gemeenskap sal in in Pumalanga, 100 rand vir bikers, as jy nie biker is nie kost het jou 50 rand om in te gaan en as jy jou goeie vriend die coolerbox wil saamvat, dan gaan het vir jou nog een 50 rand kost om die coolerbox in te vat dan die Monster MC Blood Drive, vind vandag om 11 uur by Thampers Clubhouse in Benson Road Durban plaas toegang is 20 rand en een materiaal badge, en die idee is om bloed te gaan skenk. So jy gaan net 20 grand betaal, maar jy moet dan ook bloed skenk, onthoud dit. Dan die Bible Run, 2019, van morgen om 8.30 plaas by die Western Cape Bikers Church in Blackheath. Kwart oor 9 is daar een massa rit, en dan 10 uur is die diens by Charles Mokkel Sportsgronde in die strand. So hulle gaan rui vanaf Blackheath na die strand toe. Het is 70 rand, sluit die metaalbadge en bijdra tot die bybel en dan is daar ook een boereworsrol om te kry. En dan die laaste, maar nie die minste nie, is die netradio S.A. Dijjol. Dit is een wat jy al op jou dagboek moes geskryf het. Het is by die keiergatpap in Pelican Harbor in Veldriff die 11 mei om 2 uur. Toegang daarso is al 100 rand. As jy vooraf ingeskryf het, het geef jou metaalbadge en 'n kaasburger by. As jy op die dag inskryf of jy het die deadline van die 15de April gemis om vooraf in te skryf, dan ga, gaan gaan jyoggend nog 'n 100 rand betaal, maar jy gaan nie die kaasburger gratis by kry nie. So die ding is gaan na ons webwerf by www.netradio saap.co.za en gaan skryf in voor die tijd, om hy kaasburger te kry. Ek het homself gaan eet en dit is definitief die moeite waard. Nou, dit is een bezige motorfietsweek wat voorlee. Dit is weer tyd vir die muziekbreek, en ek speel vir jou Eminem met Venom, en Ginger met Pisces, en Leo Maricchioli met Closer van die Chainsmokers. Nou, verluister als, as jy gaan kyk na die Ginger, se, die groep Ginger sy muziekvideo, dan kyk jy hoe klein en fijn is die muisiekie, wat hier die gaan syng, so luister maar na Ginger of Pisces van Ginger en gaan kyk ook so met die muziek dat jy so kan sien hoe klein is die muisiekie met die groot stem Yo, wait up! I got a song filled with shit for the strong will When the world gives you a raw deal It sets you off till you Scream, piss off, screw you When it talks to you like you don't belong That tells you you're in the wrong field When something's in your mitochondria Cause it latched on to you like Knock, knock, let the devil in Manavillant as I've ever been Head is spinning, this medicine Screaming, lick, lick, lick, let us in It licked, lick, like a solid ball Let like your Allen written should have been dead or I screw it to hell with it I went through hell with accelerants and blew up My, my, myself again Volkswagen, Tospin Bucket, Mantis, my pal skin win went from Hellman's And being ralphed in flaffin Scribble, jam, Rav Olympics, 97 Freak, Nick, how can I we are In the reverse of the Indian nut in India In the other back of the just mangled steel My Mustang and the Jeep of the grill With the front smash, much as my rear fin of assassin Slim a combination of an action Kamikaze and Gandhi Translation, I will probably kill a both When I end up back in India You ain't gonna be able to tell What the fuck's happened in India When you're bit with the Trailer in the momentum them Not them Never gonna slow up in them Ready to snap baby, momentum Digging it's time Let's go.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 I got that trailer in the middle, never gonna screw up in Just fine before I met you I drink too much and that's an issue okay Hey do You tell your friends it was nice to meet them But I hope I never see them again I know it breaks your heart Moved to the city in a broke and four years no cost Now you're looking pretty in a hotel bar I, I, I, Can't stop Stop. So baby, pull me closer in the backseat of your older That I know you can't afford Find that tattoo on your shoulder Pull the sheets right up the corner of that mattress that you I met you magical I forgot just why I left you I was insane stay and play that bridge against the machine song that we beat to death in twoc song okay I know it breaks your heart Move to the city in the vocal car and four years old cause now you're looking pretty in a hotel bar that suck in the back seat of your road that i know you can't afford buy that tattoo on your shoulder pull the shoe drive right off Waas, Eminem met Venom en Ginger met Pisces en is ongelooflik om te dink dat het een vrou is wat al twee die stemme sing in die liekie. Het is net een vrou wat sing, nie twee of drie mense nie. En so ek weet is daar net twee mense of twee vrouwens in die hele wereld wat daar die sangstijl bemeester het. En dan Leo Marieke met Closer van die Chainsmokers. En ek is William Minnick met Wat Nou waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te bepland. Dit is nou weer tyd vir die sportgeestdriftigers om nader te skuif. Ons begin met fietsrij en daar is net een fietsrij event wat in Suid-Afrika die naweek die moeite werd is om te noem en dit is die Kaapse fietstoer Tour. Hy was voorheen bekend as die Kuip Agus en hy vind moore plaas in Kaapstad as die wind te toelaat. Ek denk die eerste mense bewoord als ek hier by 6 hier, sy kant weg te spring, maar soos weer gesê het, as die wind het toelaat, en die mense wat het gereel het, het reeds gesê ook, dat as hulle voel, dat het onveilig gaan wees, vir die fietsrijers om deel te neem, hulle weer soos 2 jaar terug in 2017, die hele fietstoer gaan stop. So ons hoop maar die wind, waai nie te erg nie, so die mense kan wegspring, en kan rij, en hulle sê vooral, daar in Kaapstad, want soos wat die gebouwe gebouwe is, as die haie op die rechte manier daar deerkom, dan is die winde sterker as stormsterk. As jy daar op die vlaktes is, dan ga jy om so voel nie, maar die winde daar ga gebouwe, maak so 'n windtunnel, wat die wind al hoe sterker aanjaag. So ons kan onthou so 2 jaar terug het ons video materiaal gesien, want mens is een fiets wat somme weggewaai word, asof dit papiere is. So ons hoop nie die winde is morgen weer so sterk nie. Dan gaan ons oor na sokker. Die uh, Black Leopard speelt tegen Chippa United, Die 10de maart om 15.30 by die Toyando Stadion. Toegang daar is wissel tussen 40 rand en 500 rand. Ek dink dis nou syk as jy daar nie loosie sit met die bier in jou hand, gaan dit vir jou so 500 rand kost. En as jy langs die veld staan, gaan dit vir jou so 40 randse kaarkie wees. Dan super rugby. Wie 9de maart speel die Crusaders tegen die Chiefs by Christchurch Stadion. Dit het al gebegin hier kwart oor 600 van dan die Blues versus Sunwolves by die QBE Stadion, dit begint so 8:35. Dan die NSW Waratahs versus Reds by Sydney Cricket Gronde om 10:45. Nou weet ek nie hoe gaan hulle op die cricket gronde rugby speel nie, want daai pitch kan nogals redelijk hard wees om 'n ou daarop te duik. Maar ek is seker daar by die Cricket Gronde het lam seker rugbyvelde velde aangelees, specifiek vir dit. Ons hoop maar so, anders gaan die manne een bieke nerf aanwees by cricket pitch. En dit het 10.45 van ochend speel hulle. En die Lions vs Jaguars by die Emirates Airlines Park om kwart of om 5 oor 3 van middag. En dan die Bulls vs die Sharks by Loftus Versveld om 19.10 van En daar moet die Sharks maar seker uithal en wees, my ginsling span, As die stommers die speel, hier is die Sharks, nou hulle speel die happy bulls thuisveld, loftus versveld, so die Sharks gaan moet uithaal en wees, want die bulls verloor nie sommer op hulle thuisveld nie. Sjoe, nou het ek sommer mildsteek van al die sport. So, tyd vir die muziekbreek en ek speel vir jou vir Demi Lee Moore met Sproekies en Shakira met Donde Estas Corazon. <mys> As ek park in my thuis dorp ver weg van die stadse lawaai Waar die kinders na skool in die middag kon speel in balia In een dag sien ek ek klein dochterkie eenkant alleen Met drankies wat ro oor haf sprood gesechie niks sies, nou ek is die vlucht daar sy reenboog in jou oor wil jy graag groot geheimboor amal wel graag soos jy wees al die somers en winters is nou reeds so lang al verby glimlach van jongvees verberg soms sy oud hart seer pijn en een dag sien ek sproeikies weer in my oorstaat verwaas van die lelike eentje verander die mooiste swaar in ek sies sproeikies my vlug kei dies, man jy is pragtig. Die vlekk in sy druk saggies my hand in se eks 10 sekon my deur jou as jy. Ek kan by die Skouberg een aand na opvoering kyk. In daar danse meisie wat net soos Die prinses like Met 'n glimlach se begroet sy die hele goue Ek sing toe die wat hard, dis sover koel En ek sê sprokie is die flang dat se er reënboog in jou o hou jy nog die parkie, in die draane in jou oor. Sproekies, jy is prachtig, en ek hou haar er teen my vast. Sy sê ek vends ek kon my teen jou oor. te busque Entre suelo Y el cielo Mi cielo No te encontre Puedo pensar Que huyes De mi Porque en mi silencio Una corazonada Me dice que si sí. met Sproekies en Shakira met Dondestas Corazon en as min dinge so seksies soos een vrou wat in Spaans syng en Dondestas Corazon vrylik vertaal in Hoe gaan het met jou my lief en ek is William Minnick met Wat Nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweeks ontspanningsaktiviteit te beplan dis oe tyd om oor te gaan in die meer gekunstelde gedeelte van die program waar hy die groot punte by vrou lief en die kinders verdien, mees belangriks die groot punte by vrou lief En ons begin by die Toro, Jame, Boutkroes, Skoemanswil, Oeverklip, Waterfrontstraat, Hartpeespoord, Dam. Saterdag vanaf 1 uur die middag, Sondag vanaf 11 uur die ochend, elke naweek kostes, 170 rand per persoon, en het sluit net die bootrit in. Klipkostes is 80 rand, en om hier nog 50 rand bysit, veel voertuig om in te gaan ook. Maar, jy kan een lekker piknikbankie saambring, drankies, praai goed, en een heerlijke dag by die dam geniet. Soal is hier, die, die bootrit net so'n uur lang, kan jy daarna lekker gaan braai teen die dam. lief is gelukkig en jy is gelukkig. Laukul is lekker mis music en craft beerfest by Sun Exhibits Grand West Kaapstad van die 8ste tot die 9de maart. 150 rand per persoon. So is twee volle aandisse vermaak, voetstamp sonder ophou, lekker muziek en dan is daar ook bier om te proe. Vermaak, levendige vermaak ter Sunset Sweatshop, Uli Bee, The Toast, Manuel losper en nog baie meer. Ek weet Uli Bee uh, sy morgen aand, of van aand, en gister aand was het sweatshop, sy beerdgeweed, Sunset Sweatshop. Dan Afrikaans is groot, Grand Arena, Grand West Kaapstad, van die 14e tot die 17e maart, 275 rand per persoon mis kunstenaars soos United Duplessis, Tensjordaan, Bobby van Jaarsveld, Steve Hofmeyer en al die groot name. Dan die familie van Vanduy, by die River Sand Farm Village, Roustraat, Knoppie Midrand, is die 9e maart vanaf 9 uur tot 7 uur die aand, is van 9 uur die ochend tot 7 uur die aand. 80 rand per persoon, kinders onder 3 is gratis, soos die hele dag van pret daar vir die familie, as levenige vermaak, terwijl kinders bezighoud word, by die springkasteel, gesigverf en nog baie meer. Da's baie competities en prijse om te wen. Sterrekijk picniks, die Afrikaanse taalmooioment in die suiderperl, en vanavond is die laaste aand wat jy een sterrekijk picnik kan doen. Kost is 40 rand per persoon, 10 rand vir kinders. Jy kan jou eie piknikmankie saambring, of jy kan een bestel, het kost 300 rand, vir 2 persone vir die piknik 400 rand, as jy wil die mankie moet ingesluit wees. So, as jy nie wil gaan vir die piknikmankie nie, dan kan jy na die volksmond, die restaurant daar so gaan, en jy kan selfs verversings of pizza daar bestel. Nou, op daar die nood is het tyd om te groet, en ek gaan uitspeel met Theesto se boom, maar voor ek het doen, Wil ek net vir jou sê, wees veilig, moet nie drink en bestuur nie, want die politie in die verkeer is in volle mag uit. Hulle het verlede naweek oor die 50 mense toegesluit vir dronk bestuur in Kaapstad. Het gaan my verstand te bowe dat mense nog alcohol wil gebruik en daarna enig iets wil bestuur. Dit is net nie die moeite, waard nie die boetes is hoog, maar vergeet van die hoogboetes, Die prijs wat jy gaan moet betaal vir jou drink en bestuur is dalk erger dat jy vir die rest van jou leven moet saamleef vir die feit dat jy dalk een gesin of een onskuldige gesin uitgewis het oor jy hardkoppig was en eerder wou drink en bestuur. So moet dit dit doen nie. Bly by jou huis, drink by jou huis en uh, gaan slaap na. Of as jy na vrienden toe moet gaan, dan gaan slaap jy oor by hulle. Maar moet nie in een kar klim, as jy gedrink het nie, jy gaan mensense levens onnodig vat. Blijf veilig vir die week, tot en met woensdag tussen 6 en 7 met Crime Time, waar ek jou oplik op die misdaad wereld gaan gee, en dan weer volgende saterdag tussen 8 en 9 met Wat Nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweeks ontspanningsaktiviteiten te beplan. En onthou die 11 mei 2019 die netradio SA Dijjol, hier so by die keiergat PAP in Veldriff moet dit nie misloop nie. 100 per persoon vooraf inskrywing, en jy kry een badge, en een lekker kaasburger gratis. En jy moet voor die 15e april, moet jy jou vooraf inskrywing gedoen hee. Anders gaan jy laat wees, en dan gaan jy 100 rand betaal, en jy gaan nie gewaarborg wees van die badge nie, en jy gaan definitief nie daar die gratis kaasburger kry nie. So doen jy jou vooraf inskrywings by www.netradiosa.co.za. So, Tot ziens, tot de volgende keer en ek speel uit met Tiesto se Geniet jou naweek. Greenhead's back like bad like a